Biblioteca Multimedia Maia Martin Trenul Prietenia Autor Maria Sava Decembrie Zorile Sfâșie fața nopții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 Era un ciulin porcesc. I-a apucat pe amândoi un râs isteric de nu se mai putea opri. În spate auzea râsul sinistru al colegilor. Spunea unul un banc despre cartofii boabe. Cineva i-a spus scurt să închidă gura. Ia seama Darius, a fost chemat de ceist și tot a... a dat la declarații și a transpirat rece până a adus cartofii la normal.